El concurs de paella s'ha celebrat un any més amb nombre rècord de participants. Unes 900 persones s'han reunit aquest diumenge al Parc del Doctor Barraquer en un dia marcat per la calor. Fins a 45 grups han participat en aquest acte marcadament popular i imprescindible dins del pòrtic de festa major de Sant Cebrià. Com a novetats d aquesta edició, l'Ajuntament ha decidit tallar la circulació de vehicles al carrer de davant del parc per garantir la seguretat dels participants. I és que l'èxit de la convocatòria ha fet que l'organització ho hagi tingut difícil per encabir tot aquest gruix de gent dins de la espai reduït del parc del doctor Barraquer. Però finalment la jornada s'ha desenvolupat sense cap incidència i amb un ambient marcadament festiu, tal com es esperen de les declaracions d'alguns assistents. Bueno, la paella aquesta vegada hem canviat perquè la crisi ens afecta tots i no podem fer-ho de marís com ho fem fins ara i la sorpresa és pues, que la fem de conill i de pollastre. Una de peix, de, de llamanto, bàsicament, amb un fumet de peix que hem fet, i, bueno, i per 30 persones, i, i si surt bé, bé, i si no, doncs, pues, mira. La farem de bolet, senzilla, perquè els nens puguin menjar, i, i ja està, ja disfrutar del dia. Nosaltres som partidaris de la palla de marís, i fa molts anys que la fem de marís, sempre. Fem una mar i muntanya, i bueno, pues, cada maestrillo té el seu vibrillo. No? Una altra de les novetats d'enguanya ha estat la introducció d'un altre premi. A les categories de millor gust i millor presentació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 que molt amablement han volgut cedir el, el material per lliure aquest premi a la paella doncs, més, més, més sostenible, no? diguéssim. Anem aquí veure qui, qui s'emporta el premi, que és, un, és una primera ocasió molt interessant per fer-ho. Les cuineres Maria Muñoz, Teresa Closes i la Paqueta de la Vímingú han estat les integrants del jurat que han donat per guanyadores la paella del grup d'Anna Garrido pel millor gust i del grup Rurru a la millor presentació. Pel premi a la més ecològica, el jurat ha decidit adorgar un empat entre el grup dels indignats i la Pàndia. Escoltem una de les integrants d'aquest últim. La L'Andy té eh, molta constància, molta cohesió, molta originalitat i molts anys ja d'estar venint i ha estat dos anys guanyadora. És una paella molt ecològica, de verduretes, de... molt muntanyenca i amb unes referències molt vinculades al poble. El proper any el concurs de paellas arribarà als 30 anys i és per això que des de l'Ajuntament s'estan plantejant el repte d'elaborar una paella per mil persones. Ho ha explicat de Tiana, Esther Pujol.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 de la Vila han volgut estar presents en aquesta cita anual com la colla de diables Tramper a Nostre amu al grup d'astronomia o la societat recreativa Snowpins. Ràdio Tiana, serveis informatius.